פרק כ. ויען צופר הנעמתי ויאמר לכן שאיפי ישיבוני ובעבור חושיבי מוסר כלימתי אשמע ורוח מבינתי עלי ארץ כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע. אם יעלה לשמים שיאו וראשו כגללו לנצח יאבד, רועיו יאמרו איו. כחלום יעוף, ולא ימצאוהו, ויודד כחזיון לילה. עין שזפתו, ולא תוסיף, ולא עוד תשורנו מקומו. בניו ירצו דלים, וידיו תשבנה עונו. עצמותיו מלאו על אומיו, ועמו על עפר תשכב. אם תמתיק בפיו רעה, יחידנה תחת לשונו, יחמול עליה, ולא יעזבנה, וימנענה בתוך חיכו, לחמו במי אב נעפך, מרורת פתנים בקרבו. חי ילבלה ויקיאנו, מבטנו יורישנו אל, ראש פתנים יינק, תהרגהו לשון אפעה, על ירב יפלגות, נהרי נחלי דבש וחמאה. מי שיב יגע, ולא יבלע, כחייל תמורתו, ולא יעלוס. כי ריצץ עזיו דלים, בית גזל, ולא יבנהו. כי לא ידע שלב בבטנו, בחמודו לא ימלט. אין שריד לאוכלו, על כן לא יכיל טובו. במלאת ספקו יצר לו, כל יד עמל תבואנו. יהי למלא בטנו, ישלח בו חרון אפו, וימטר עליימו בלחומו. יברח מנשק ברזל, תחלפהו קשת נחושה, שלף ויצא מגבע, וברק ממרורתו יהלוך, עליו אימים. כל חושך טמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירע שריד באוכלו, יגלו שמיים עוונו, וארץ מתקוממה לו. יגל יבול ביתו, נגרות ביום אפו. זה חלק אדם רשע מאלוהים, ונחלת אמרו מאל.